Să recunosc iubirea 7 și 17 minute Bună creioane. dimineața, prieteni, da, creoane Scoate colorate Scoateți creoanele și scriți Stai și tu mai în dreapta, că îmi faci umbră și nu Scoateți screoanele și scriți Cum ar zice ministrul agriculturii Domnul Daia Dar rog frumos, îmi faci umbră Îți și fac nu mai umbră. Bă, Nu mă mai brozesc Hai la că Să ne trezim, fraților Sau din potrivă, cum ar zice Ministrul agriculturii, Petre Daia Știți că atunci când a căzut comunismul unul dintre marile șocuri ale Românilor a fost să-i vadă pe um, înalții oficiali, mă rog, pe reprezentanții regimului, cum sunt ei de fapt, cum vorbesc ei de fapt. Da. Bobu, Emil Bobu, postelnicul ăia, erau niște nătărăi cu toții. I-a fost un șoc în momentul ăla. Da, deci îi vedea aplaudând nu mașină, la da. plenarele ce ești, te gândeai, mamă, ăștia sunt niște tipi. Sigur. Și erau, de fapt, niște nătărăi, erau niște dobitoși, nu erau în stare să vorbească, să lege două cuvinte. De fiecare dată când îl văd pe ministrul agriculturii vorbind, sau îl aud vorbind pe ministrul agriculturii, îmi aduc aminte de Bobu. Pe cuvântul meu, de onoare. Bun, deci e o serie întreagă, noi nu prea putem să dăm la radio pentru că îți trebuie mult timp ca să te lămurești ce vrea să spună. Nu vreau l matativ. invităm pe domnul Daia într-o dimineață? Nu vreau să-l invităm într-o dimineață pe domnul Daia. Lasă să fie domnul Daia, uite, îl invităm înregistrat. De curând s-a dus... Măi, e un nou personaj. În fiecare săptămână produce cât un panseu de asta alambicat. Săptămâna asta, marți, s-a dus la TVR la emisiunea unui domn pe nume Cristache, care venea de la Antena 3 și în studio mai era înțeleg și domnul Dinescu. Și au avut o discuție acolo despre plopi. De și despre, despre plopi. Deci domnul Daia are o a conspirației față de perdelele forestiere. Și cum faptul că au fost plantate perdele forestiere, mai ales din plopi, pe marginea drumului, Determină sătenii sau, mă rog, proprietarii pământului să vândă pământul din cauza umbrei pe uh -huh. care o face. Da, așa ne vinem țara bucată plopul. cu bucată da. din cauza pluvilor. Deci, ploul nu mai face pere acum, face, face umbre. umbră. <laughs> Și avem o înregistrare de un minut, vă rog să ascultați domnul Daia da. cu, mult, cu multă atenție. Bine, domnul Daia poate vorbi mult mai mult. E înregistrarea de peste 30 de minute, da, cu el nu care se... când nu spune nimic. Da. Răbdare vă trebuie. Fiți atenți. Daia, Petre, da Plopul vă lasă să crească o perioadă de timp. Și să tai repede. Prin, înălț... Atenție. Prin înălțimea plopului iată că se realizează umbra în stânga sau în dreapta în spatele. dreapta, cred că, pentru bate soarele. În spate, da, stânga, în dreapta da, da, da. vorbesc în condițiile în care este vorbind de direcția A, soarelui. Și se, numai umbresc, să... se umbresc da. suprafețele de jur în al plopului omul nu mai poate produce, și zice, hai dumneavoastră să-l pun și eu, terenul respectiv. Credeți că a fost pusă cu schepsis chestia asta, apropo să o român, să nu se mai bronzeze? Eu sunt atent la nuanțe, dar caut profunzimea lor. Așa. Și zic că nu e nimic întâmplător în amplasarea acestor perdele, Auzi da, Dinescu, crezi că a încercat să-l oprească acolo Noi, de dea cu bățul prin gard Deși spal al de dea cu bățul prin gard Ce credeți că Eu sunt atent la nuanțe da, da, da. Dar profunzimea Mă interesează Umbra, fenomenul de umbră La plop, datorită soarelui Umbra care se face fie pe stânga Fie pe dreapta da, nici nu știi care Reporterul mai este total Zice, Nu e de jur împrejur, atenție nu e, da. am o da, da. Am o da. Am rugăminte eu, că tu treci mai bine. Ăsta chiar conduce ministerul sau asta e un fel de El este care spui, ok, da, dar conduc domnule. niște consilieri adică să te pui la mișto ca să distreze lumea. Eu cred că n-are consilieri dacă tot toți scapă așa pe la nu televizor. Nu știu, nu știu. Pe cuvântul meu domnule, Domnul fost. ministru, hai să vă zic cu una bună, tot să ne la televiziune diseară. nu, da. da. asta nu poți. Nu trebuie să le construi, adică nu să nu poți să înveți genul ăsta de discurs trebuie să ai mintea lambicată în felul ăsta, să se învârte în cerc precum hamsterul, fără să avanseze deloc. Adică mintea Domnului da, este un hamster într-o într ro roată, da. Nu, aia. cred că Aleargă pe loc cu mult efort. Asta este. Cred deci, exager, Domnul da, aia, nu. Deși, dacă stai să gândești, mie nu mi se pare că face un efort când... E foarte natural. Deși din auri săptămâna trecută a avut un panseu de ăsta formidabil în care a zis, nu se poate agricultură fără apicultură, aplauze din sală fără după dar nici apicultură fără... de ce e cațavencu cața în realitate și acum asta cu propii pe lângă propii. fără soț, adesea m-am plimbat adesea am trecut, măi am trecut se hăhăiau românii toți, eu nu m-am refăcut cum ar zice <laughs> Deștept Aia cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Hai să trecem la lucruri mai serioase zic eu, mâine e ziua națională a Irlandei Țara faimoasă nu numai pentru berea staut excepțională, ci și pentru personajele Zoro și Atenție Dracula, care au fost create de autor din Irlanda. Irlandezii au fost implicați în inventarea și evoluția altor lucruri folositoare, precum fotografia color, apelurile transatlantice, tractorul modern sau submarinul. În plus, statueta Oscar, care se înmânează odată cu premiile Academiei Americane de Film, a fost creată tot un irlandez. Sărbătorește și tu St. Patrick's Weekend cu un paint de Guinness în mână. Sunt acum la 0372069599 Număr cu tarif normal Și numește două dintre lucrurile menționate mai devreme Pentru care Irlanda este faimoasă în lume Poți câștiga un premiu oferit de Guinness Berea oficială St. Patrick's Weekend Hai să vedem cu cine stăm de vorbă În dimineața asta Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Zoro, Dracula, pleta Oscar Hai mai luat așa repede acum Să știi că ne-am pierdut tu Și crezi păi, că suntem ea? la fel de fușnești ca domnul aia, Și tractorul modern nu <laughs> Bravo, uite, felicitări Să știi că ai răspuns corect ne a arătat că știi să sărbătorești în stil irlandez Saint Patrick's Day și ai câștigat premiul oferit de Guinness Bravo mulțumesc. Felicitări 7 și 24 de minute Vine Bizitei. Avem uh, întâlnire cu Moise gura imediat în deșteptarea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 Știi momentul ăla când termin de zugrăvit dormitorul și îți dai seama că n-ar strica să schimbi și mobilierul? Vino la Dedeman și ia-ți dormitor Eric la doar 594 de lei! Dedeman, dedicat planurilor tale! Te doare gâtul și tușești? <coughs> ia Fluent extrem, pur și simplu extrem de bun în calmarea gâtului iritat și inflamat. Un produs sanmă Pharma.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 La Selgros, ofertele din martie sunt numai bune pentru casă. Între 16 și 19 martie, ai 20% reducere la articolele Beco și Arctic. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Atâtă pasiune încât dau un adevărat concert în bucătărie atunci când gătesc. Pentru bunătăți gătite cu pasiune, la Lidl găsești carne tocată în vită porc 500 de grame la 7,49 lei, ci iau Natur în stil grecesc Pilos 1 kg la 5,49 lei. Dacă și tu ești bucătar din plăcere, înscrie te pe surprize.lidl.ro. Poți ți câștiga 1000 de euro și șansa de a arăta lumii ce bine gătești. Lidl merit să fii surprins!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 România În Direct, cu Moise Gurali. Aceste evaluări, evaluarea națională, băcalaureatul trebuie să respecte într totul programa școlară. nu mai fie aceste evaluări. Vă spun zice eu meditez în clasa a doua, meditez la matematica. Aceste este reprezintă o mai mult pentru părinți. România În Direct, de luni până joi, la 1 la Europa FM. Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro Mai e până la România în direct, 7 30 de minute la Europa FM, busy day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ușor, ușor, țărișoara noastră își descoperă nu numai conducătorii pe care, da, i-a votat și și-i merită, dar cu adevărat interesantă este mentalitatea acestora, ce dacă nu e una de agresor, este, paradoxal, dar inevitabil, una de victimă. Vă vine sau nu să credeți eu la deputatul cu mitralieră mă refera azi. El e o adevărată victimă.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 Cătălin Rădulescu, deputatul de Argeș și care nu mai e clar de acum dacă are sau nu mitralieră, dacă AKM-ul e doar de panoplie, adică are țeava găurită sau chiar e utilizabilă pe demonstranți sau nu știu, la vânătoare de cerbi, să zicem, deputatul, ziceam, este un prosper om de afaceri, condamnat deja la un an și șase luni de închisoare pentru fapte de corupție. Victimă evidentă a DNA-ului, probabil și a SRI, după cum reiese din comunicatele din 2014, el a fost interceptat când dădea, nu cerea, dădea mită 10.000 e administrator public din Pitești nemulțumit de calitatea lucrărilor de asfaltare făcute de firma sa, care de fapt nu e asta. E pe numele fratelui său că e ilegal ca deputații să conducă și firme. Din interceptări a reieșit că deputatul cu mitralieră nu mai că negocia contractele și oferea și păci, dar dacă cineva îndrăznea să refuze, îl putea și lua mama Dracu. Ca să înțelegeți mai exact ce înseamnă mama Dracu, o să vă citesc dintr-un comunicat al DNA-ului aferent dosarului respectiv. Amenințările s-ar fi referit la viitoare controle de la garda de mediu, de la garda financiară, la diferite blocaje ale unor documente în cadrul primăriei cu scopul de a bloca total activitatea firmei pe care o reprezenta martorul. Am încheiat citatul din comunicatul DNA. O țigănie, dacă îmi dați voie să observ. Un contract de jumătate de milion de lei pe bune, penalități de 50.000 de lei și pagă 10.000 de lei. Ce asta, domnule? E destul de clar, mi se pare mie, omul a dat și pagă nu a luat. El a fost o victimă a sistemului, dovadă că și judecătorii l-au condamnat cu suspendare. înțelegând că ce a făcut până la urmă. A dat în cap cuiva? Încă nu, dar asta era în 2014. Tot de atunci datează și o contestație găsită de cei de la bn 24ro pe site-ul Comisiei de soluționare a contestațiilor, în care aceeași firmă de asfaltări a aceluiaș deputat în asociere cu o anumită firmă Drum, dacă ați auzit de ea, e o firmă din Telor Mancică, care chiar dacă a fost privatizată de domnul Dragnea, chiar dacă duce bani în Brazilia și aparține unor colegi de facultate ai domnului Dragnea, nu s-a dovedit până la urmă că ar fi firma lui Dragnea. Cele două firme, vă povesteam, au contestat licitația pentru centrul Cintura Centura asta a fusese licitată în 2012, câștigată de o firmă spaniolă și chiar dacă contestația firmelor românești care nu erau nici ale lui Rădulescu, nici ale lui Dragnea a fost admisă de comisie, la reluarea licitației în 2016 a câștigat altă firmă spaniolă. Vedeți, când vă spun eu că Rădulescu ăsta e o victimă, Dragnea care nu e o victimă, l-aș și acuzat pe cioloș în parlament, dacă vă mai amintiți, că de ce sunt domnule favorizați investitorii străini față de românii noștri. Acum e clar că românii erau Rădulescu ăsta. Contractul mai fiind de 600.000 de lei ca la strada aia prost făcută din Pitești, unde l-a prins de ul cu șpaga, fiind de 7 milioane de euro. Și, țineți cont, nici de data asta deputatul Rădulescu, deși victimă, n-a dat în cap la nimeni. Problema s-a complicat acum, însă, cu protestele astea guvernamentale. Acum, când câștigaseră și ei tot, când să dea și ordonanțe de grațiere și contracte și tot ce vrei, ai și lumea în stradă. Iar deputatul de Argeș n-a mai putut. Cum să ai domnile AKM acasă și să rămâi pașnic în aceste condiții? Păi țărișoara noastră furată de străini, pe care acum, zice deputatul, străinii vor să și rupă în bucăți, păi n-a zis fire așa la televizor? Dușmanul e la porți! Enemia the gates! Cătălin Rădulescu e Zaitsev, zău! Ăștia de-au ieșit în stradă, dacă le zici de AKM, dau căutare pe Google să vadă ce e ăla. Păi cu ăștia ne apărăm noi patria? Sau cu... Vasilii Rădulescu? De-aia vă spun, și de data asta serios, era cât pe ce să cred că deputatul mitralieră a fost pentru a treia oară victimă, de data asta a propriei propagande de partid, dacă n-aș fi aflat între timp că omul e reclamat și pentru implicare în represiunea demonstranților din piața universității, la Mineriada din iunie 1990. Haute de-aia de vă spun, de acum hai să fim și noi mai siguri care este victime și care sunt agresori, că dacă nu i separăm la timp, ne caută ei peste timp. Mai siguran, cum oi se întâlniți sigur, sigur, sigur azi la 1 și un sfert la România în direct, la Europa FM. Atenție fetelor. FATUL NUMĂRUL 1 AL STILISTULUI siendei. Combinați bluzele feminine cu blugii rupți pentru un look casual chic. Iar cu 20% reducere la toate bluzele, vă mai puteți asorta și cel mai larg zâmbet. 20% reducere la toate bluzele. Acum la siendei.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 Metro deschide sezonul grădinilor de vară Pregătește-te de sezon și amenajează-ți grădina Doar la Metro între 16 și 22 martie Balansoar Hollywood pentru 3 persoane la 399 de lei Vara începe mai devreme la Metro Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client Dinții tăi probleme Stringeră de vreme Iași la calul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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 16 și 17 martie ai piatru de pui dezosat la 15,79 lei kg și cafea Dom cafea selectit, 250 de grame la 7,49 lei. În plus, până pe 19 martie ai let UHD de Smart Samsung diagonala la 101 cm la 1699,90 lei. Carrefour!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 Dragon Ball Man, 7.43 de minute, avem vreo 3.200 de euro la Dulu sau nimic și am să vă rog să vă notați numărul de telefon, 0372069599. 069 -599. Vlad o să vă provoace acum. Da, o să vorbim despre credite. Apropo de piesa tipului asta, cum zice Human, ăsta, Așa, Dragon Dragon, bon, da. că nu m-am pe mine, sunt și eu doar un om, am făcut un credit și acum îmi pare rău. Da, păi vorbim despre... de el? Eu? Da. Am scăpat de unul și m-am și am făcut altul. A, ce... <laughs> n-am învățat. E, ce boss. <laughs> da, de ce credit regreți că ai făcut? Despre asta vorbim în dimineața asta, la 0372069599, pornind de la o mică investigație făcută de Mediafax, care a vorbit cu directorii de la mai multe bănci ca să înțeleagă ce fel de credite se fac mai nou. Și în 2016, creditul... Cel mai accesat credit este ăsta de consum, uh -huh. ceea ce, sincer, mie mi se pare o greșeală totală. Adică de ce ai vrea să-ți credit ca să-ți cumperi un televizor sau un frigider, dacă tot te îndatorezi, pentru măcar îndatorează-te pentru ceva zdravă, nu știu, pentru Dacă nu ai televizor mașină. acasă. Lasă-l naibii de televizor, cumpără-ți o carte, nu e nevoie de credit e, pentru asta. E chiar așa. bune. Deci, așa, nu, oamenii nu mai iau credite ca să-și cumpere case. Asta este treaba. Sigur, e mult mai greu să-ți un credit de casă, dar de măcar. Nu mi ar fi frică să-mi iau un credit de la pe 35 de ani, pe cuvânt. Să știu că 35 de ani de acum încolo trebuie să dau un fiecare lună niște bani. Dacă reușești, dacă ești, nu știu cum să spun, problema e că trebuie banii de avans. Aici... Aici e dificultatea majoră. Dar dacă ai reușit să ai banii de avans, să zicem, și ai cât de cât un loc în care să stai, îți iei o astfel de casă cu un credit și îți plătești creditul din chirie. Poftim, Vorbești din cărți acum? Asta nu, e să fac, nu sunt mulți care fac asta. Sunt mulți care fac asta. Păi da, da, uite, rămâi fără servici. o lună, două, serviciu. trei Serviciu, da. O lună, <laughs> două, trei m a prins de data asta. Da, păi, Așa? trebuie să ai și o mică rezervă de avarie. Păi, asta zic, vorbești din cărți, trebuie să ai avans, trebuie să ai o mică rezervă, Dar trebuie, trebuie să fii ordonat, să pregătești să... pentru lucrurile astea, că dacă stai la cum se mișcă economia pur și simplu, dacă nu te pregătești, dacă naiști tu plasă de siguranță, n-ai o altă luță pe care să cazi, că lucrurile merg prost. Atunci da, uite, nu mai provocă, stai se puțin tot și nu mai vinde în urmă. Care este <laughs> <laughs> care este profilul, portretul robot al persoanei care a, a luat credit în 2016, o persoană căsătorită din mediul urban cu venit de peste 1200 de lei. Ăsta este profilul care este principalul, cred, adică creditul care se ia cel mai des credite de nevoi personale care trebuie rambursate în circa 3 ani, valoarea fiind de 4000 de euro în medie, deci 4000 de euro pe 3 ani de luat. Și întrebarea e ce credit regreți că ai făcut? Eu am făcut odată o prostie de asta, în urmă, când înainte pe, pe bulă imobiliară, pe vârful bulei imobiliare. Ce am zis eu: "Mamă, hai să mă îmbogățesc și eu, că toată lumea se îmbogățește, știi?" Deci de asta nu ascultați sfaturile mele întotdeauna că na nu sunt idei bune. Și împreună cu cineva, am luat și eu un credit mai mic, slavă cerului, că mi-a dat Dumnezeu mintea în ultimul moment, și am luat un credit mai mic ca să finalizăm o casă și urma să se vândă și aveam și o cotă parte. Mă îmbogățeam. Și a căzut Da, a căzut. Și am plătit la creditul ăla ani de zile. Am reușit să-l termin în avans. Nu era un credit mare, slavă cerului, nu era o rată foarte mare... Și am reușit să pun bani deoparte deci și să-l plătesc în avans. Primul meu credit. Dar, special, ah, am stat să-l plătesc mai mult decât ar fi fost nevoie. Aș fi putut să-l închid mai repede ca să-mi fie învățăture de minte. Mă duceam în fiecare dar lună și pedepsi. Da, păi, primul meu credit pe care l-am luat a fost pentru mașina. să iau și o mașină, una mică. Era un polo. Da. Doar că nu aveam de unde să știu. Am făcut creditul fix cu două luni înainte să înceapă criza. Da. Și în momentul ăla. M-am speriat, da. evident am reușit să-l plătesc, nu era iarăși uh, o povară. Da. dar zic uite mă, m-am ferit cât am putut eu să fac un credit pentru orice da. zic Și acum a venit momentul mi a luat și m-am găsit să fixăm momentul Primul proiect. meu credit e mai aproape de ce se întâmplă, acum eu mi-am luat credit să-mi iau televizor <laughs> <Care ai laughs> dar faci? Cum să faci? Te 20 ceva de ani și te vreau te un greșit. televizor mare și mi-am luat televizor de la cutub cu diagonală de 72 de la Dancara 3 inch să-l băgăm în casă, știi? Mamă, și-a costat foarte mult și l-am luat în credit pe 3 ani. Și după vreun an jumate au apărut alea, LCD-urile, știi? Subțiri, Mamă, și eram fiertă, ușoare. adică eu aveam eu ăla în casă, de-abia m-a așteptat să-l termin de plătit ca să scap de el, din casă că mi era ciudă să-l dau. Ție îți place cu televizorul, știi? că eu am avut televizor cu tub, nu mai da, avea da, nimeni da. televizor cu tub. Eu aveam televizor cu tub și nu avea nicio problemă. Da, ești vintage. Uh, hai să vorbim cu Mugur la 0372069599. Bună dimineața, Mugur. Salut. Bună dimineața, domnilor. Zic că cred... un... da. să înceapă criza, un credit pe care îl plătești acum. Credit, pentru, păstie, unul singur am făcut. credit uh, pentru business o cameră în video, într ah. o ambiție prostească. Ah. Și la... Am fost în Germania, am făcut niște poze cu un aparat foto, l-am uitat în, în acolo și când am întors în țară, am ambizionat să-mi o cameră. Da. Dar stai puțin, de camera video, ai luat-o... Stai puțin, ai luat-o... Ca... Adică e pentru business sau cu așa de nu, distracție? Asta așa filmezi tu... Timp. Asta să eu și n-am și aveți ani, că pe aia am dat unui prieten. Aha, mânțeval, Dar... acum ai telefon. Da, asta, cumpărăturile, <laughs> cumpărăturile impulsive, astea sunt rele. Un, un sfat pe care chiar e bine să-l urmați: când vreți să cumpărați ceva foarte, foarte rău, așteptați 30 de zile, măcar. Deci, nu cumpărați în momentul în care vreți să cumpărați. Uitați-vă și așteptați 30 de zile. Dacă după o lună mai aveți nevoie, ok, când e ceva scump, zic. Horia, no. bună dimineața! Nu Bună dimineața! Bună! Eu am făcut un credit, un bonus card, nu știu dacă de la garantie, dacă are rost să zic. Când mi-am renovat casa, da. într-o lună, într lună am plătit cu 50 de lei mai puțin decât trebuia. m da. da. deci ah. am dat la recuperatori. Auleu, da, știu, sunt. M-am dus, dus și mi-am plătit tot ce aveam, era vreo 5200 de lei, am plătit tot. După care să mă trezesc cu proces, că ăștia au uitat să zică la firma de recuperare că mi-am plătit datoria. Da, astea sunt foarte, și... foarte urâte, așa este... Foarte urâte. Știu și eu pe cineva care plătea, avea un credit ăsta pe termen mai lung și plătea întotdeauna puțin mai mult. Puțin mai mult decât trata sigur. ca să fie acolo sigur. Rata a crescut, nu a primit informarea respectivă și deși plătea, el plătea la timp chiar mai mult decât credea, la fel cu recuperatori, cu procese, cu asta era nebunit. Mă rog, acum e internet banking, teoretic vezi informațiile astea foarte repede. Laurențiu, bună dimineața! Bună, Laur! Bună dimineața! Salut! Ia zi. Am făcut și eu un credit în 2007-2008 M-a Aveam un prieten și strad, Nu vrem credit în Franci Zic hai că vreau Și Pentru ce, a... ce l-ai luat? L-am luat pentru În casă, ne-am renovat ne Să fie <laughs> nu, stai, <laughs> pentru... fi plâni, da. Și am luat în echivalentul 180 de milioane Și am luat cum acum vreo 500 Și mai amulat Hai de steaua asta Ești bine, ești bine, ești pe primul loc deocamdată. Răzban, Ce Răzvan lecții închis. scumpe, ce lecții scumpe. Vasile, bună dimineața. Salut, Vasile. Bună dimineața. Să trăiești. Am făcut un credit când era mai... Chiar când m au angajat la 17 ani, 18 ani, atunci a apărut da. un telefon Samsung da. cu uh, clapetă, nu știu cum, era vreo o mie și ceva de lei telefonul da. Ce și l-am plătit de vreo cinci ori pe lângă faptul că s-a stricat în fiecare lună. Fâncă... Cât avei salariu? salariu? Mai ții minte? A, nu știu, aveam vreo 800 de lei sau ceva salariu. Da. Și telefonul era mai scump decât. Da, da, da. E bine. Asta e cumpărături de, -astea de vanitate impulsive. Asta e nenorocire. nenorocire. Da, bună dimineața! Bună, Dane! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Uh, am auzit uh, discutând despre creditele astea și mi-am adus aminte că am luat în 2007 un credit în valoare de 10.000 de lei, 100 de milioane bani vechi atunci, da. de la o bancă la care nici nu mai vreau să-i dau numele da. și după, era creditul pe 10 ani după vreo 5 ani m-am dus la bancă hai mă fraților să vă dau uh, rat banii înapoi să nu tot vină în fiecare lună mi-a recalculat nu vă sunăm a doua zi. A doua zi m-a sunat și a zis: Păi, mai aveți de restituit 9680 de lei. Da, mă. da, da. Okay. E tot sui de condiții dintre astea. Semnai fără să fii atent cu da, dobânda, dobândă cu da. fixă și atunci în unele contracte de credit ai problema asta. Toma, bună dimineața. Bună, Toma. Tomas, Tomas e. Hei, Tomas, da. bună da, dimineața. O experiență foarte faină care m-a lecuit de credite. În 91 eram în Germania și da. mi-am cumpărat prima mașină. Prietenii mi-au spus că trebuie să o cumpăr pe credit ca să-mi rămână niște bănuți. Eu aveam banii să cumpăr mașina cu banii jos. Da. Am cumpărat da. mașina, am plătit 3 ani. După aia am dat-o cadou pentru că era deja obosită și am făcut socoteală. Mașina a costat 5700 când am cumpărat-o eu înapoi la bancă am dat 10.200 după 3 ani. Da. Deci s-a meritat. M-am lecuit. Da. <laughs> Niciodată alt credit. Da, nu, e, știți bine. ce se întâmplă? Creditul nu e, adică creditul e un instrument absolut ok, care te poate ajuta foarte mult, doar să știi să-l folosești corect. E precum focul. Dacă îl scap de sub control, te frigi de nu te vezi, te arzi de nu te vezi. Altfel, dacă știi să folosești focul, poți să faci o grămadă de lucruri bune. Ăsta a fost tot un sfat mai devreme, spuneai să nu te ascultăm. Da? <laughs> am zis să da. nu le ascultați pe toate. Gheorghe, Gheorghe bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Uh, în urmă cu 9 ani, da. mi s-a restructurat locul de muncă și am zis să încerc să fac altceva pe cont propriu. Da. Neavând posibilitatea pentru că am uh, ratat și șomajul datorită unei firme da. ai luat un credit. Care, care era condusă deja de un magazioner Da, ai luat Film, un credit uh, Am luat un credit, m-am dus să iau un credit în lei, bineînțeles n-au vrut să-mi pentru că nu mă încadram yeah. uh, Am cerut în euro, nu mă încadram nici în euro Ce și m-am dat în, Francia? în, Francia, în da. Bineînțeles că mi-au făcut conversia din franc în euro, eu eu m din euro în lei, da și pentru echivalentul aproximativ a 350 de milioane până acum am plătit un miliard și vreo 100 de milioane. Da. Și mai și ai nu? Și mai mai ai? Ai? ai? Am un an. Păi, mai -ai ai de Nu-ți vine să-l lași. Chiar. Da. Și-am mulțumit tare mult, Gheorghe. Și mm -hmm. mulțumim pentru telefoanele o de azi. de povești nefericite. Știrile Europa FM peste 5-6 minute și după aia Republica Fantastică România. Deși,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 Chiober îți aduce Certificat Plus Vopsea lavabilă cu ion de argint Datorită ionilor de argint are efect antimicrobiană Dar și igienizează rapid La 24 de ore de la aplicarea vopselei Sunt distruși de pe pereți și din încăpere Cei mai periculoși microbi: Ecoli și stafilococul auriu Chiober Certificat Plus Un aer mai curat în fiecare zi Nicăieri mai ieftină? Nicăieri!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 la Practicăr și profită acum de oferte incredibile! Motosăpătoare electrică 750W la doar 299,9 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro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 Hai să-ți dau un pont. Ingredientele dulci și sărate se pot transforma în delicii atunci când sunt combinate. Surprindeți prietenii și oferă-le o experiență nouă cu o delicioasă salată cu mere, castraveți și brânză sărată. Pentru idei pline de prospețime și salate aromate, la Lidl găsești castraveți Fabio la 1,99 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Înghețata? Soarele cu dinți? Sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul? Ai da vina pe orice, dar problema poate fi imunitatea scăzută. Protejează-ți copilul cu Immunist cu Helm. Immunist Days. Scutul de nota 10. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știi momentul ăla când ești hotărât să te apuci de gătit? Dar rețeta are mai mult de o pagină vino la Dedeman și ia setuale oale din inox cu capac de sticlă, șase piese, la doar 129 de lei. Dedeman. Dedicați planurilor tale. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este Europa. Ioana bruscul capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v am găsit la știri. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 6-7 grade în depresiuni și 15-16 grade în Oltenia. Sunt anunțate ploi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Sara precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare pot fi trecători în estul și sud-estul Transilvaniei și pe spații mai restrânse în Moldova. La munte vor predomina ninsorile. În capitală, trecători vor fi condiții de slabă, bate vântul iar maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Polițiștii protestează astăzi în fața sediului Ministerului de Interne principalele nemulțumiri, salarii mici și neacordarea anumitor sporuri. Agenții de poliție reclamă între altele diferențele mari de salarizare între agenți și ofițeri și faptul că beneficiile salariale se calculează în funcție de salariul minim din 2009. Protestul a urma să înceapă la ora 10. Ciprian Ioana Sindicatul Național al Agenților de Poliție spune că polițiștii nu sunt plătiți corespunzător și că multe dintre prevederile legale privind salarizarea lor sunt încălcate. La protestul de la sediul Ministerului de Interne sunt așteptați să participe aproximativ 2000 de polițiști din București și din mai multe județe. La recentele negocieri cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării unitare, sindicaliștii s-au declarat nemulțumiți. Dumitru Coarnă conduce sindicatele din poliție. Un polițist cu funcție de conducere care instrumentează dosare penale conduce mașini folosește armamentul în dotare, câștigă în medie un 3.000 de lei și dacă privim la un șofer pe salvare, o să vedeți la 5.000 de lei. Da, șoferul pe salvare foarte bine de ala, decât conduce mașina, nu face nimic altceva, nu este cu tag medical, polițistul este și conducătorul auto, este și polițist, este și organ de cercetare penală și așa mai departe. Lucrurile sunt cam 3 în 1 dar la salarizare sunt în 0,5. Protestatarii mai cer modificarea statutului polițistului și a unor prevederi dintr-un ordin din 2008 privind programul de lucru și repausul săptămânal al repauzul săpt Sper speră că astăzi să fie primiți la discuții de ministrul Dan. În cazul în care nu ajung la un consens, spun că vor organiza un meeting de amploare pe data de 25 martie. Traficul cu sânge la centrul regional de transfuzii sanguine din Craiova. Doi angajați ai instituției au fost audiați sără de procurori. Ieri, anchetatorii au făcut timp de trei ore percheziții la centrul de transfuzii din oraș. Transmită corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, asistentul medical angajat la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Craiova a fost prins în flagrant în timp ce primea 200 de lei de la un investigator sub acoperire pentru a furniza două unități de sânge necesare unui pacient în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale. Anchetatorii au primit mai multe sesizări de la pacienți, așa că au început să-l verifice pe asistent. Astfel, în această lună, investigatori sub acoperire ai Direcției Anticorupție i-au dat în repetate rânduri diverse sume de bani asistentului pentru a facilita obținerea de unități de sânge. Asistent în colaborare cu o angajată de la Registratura Centrului de Transfuzii, cei doi profitând de lipsa de sânge necesari intervențiilor chirurgicale. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Nou mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostului deputat, Sebastian Ghiță, emisier de Tribunalul Prahova, ancheta vizează mai multe contracte atribuite de instituții și autorități publice unor societăți comerciale controlate de apropiația ai fostului deputat. Trimise în judecată, sau urmărit penal în mai multe dosare de corupție. Sebastian Ghiță a fost dat dispărut în decembrie anul trecut. Pe numele fostului deputat PSD a mai fost emis un mandat de arestare în lipsă. În prezent, el este dat în urmărire internațională. Între timp, informația a potrivit căreia Ghiță ar fi fost localizată în Serbia nu a fost confirmată nici de poliție și nici de parchetul general. Pro-europenii răsuflă ușurații după scrutinul din Olanda. Formațiunea a premierului Mark Rute a câștigat alegerile parlamentare, însă va trebui să-și caute parteneri de guvernare. După ce au fost numărate peste 94% dintre voturi, Partidul Popular pentru Libertate și Democrație, condus de Marc Rute, a câștigat 33 de locuri de parlamentar din 150, iar Partidul pentru Libertate de Extremă Dreapta, condus de Herth Wilders, a obținut 20 de mandate. Prezența la urne a fost una record 82%, cea mai mare din ultimii 31 de ani.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 Bună dimineața. Horiatecău și Jean-Julien Rojer au ratat calificarea în semifinalele turneului de dublu de la Indian Wells. Ei au fost învinși de cuplul cap de serie numărul 4, format din Jamie Murray și Bruno Soares, 7-6 6-4. Novak Djokovic a fost eliminat de Nick Kyrgios din optimile turneului de simplu din California. Fostul lider mondial își continuă criza și a suferit a doua înfrângere în fața australianului în interval de două săptămâni. A mai pierdut în sferturi la Acapulco. Acum Kyrgios a câștigat cu 6-4 7-6 după ce a reușit 14 ani și îl va înfrunta în continuare pe Roger Federer, care l-a învins pe Rafael Nadal în reeditarea finalei Openului Australiei. Elvețianul s-a impus categoric de această dată 6-2-6-3 față de bătălia de 5 seturi de la Melbourne. UBT Cluj a câștigat derbiul ligii naționale de basket masculin cu CSU Sibiu. Liderul a învins-o pe a doua clasată cu 92 la 75. Kindle Dykes a marcat 23 de puncte, iar Filip Adamovic 21 plus 4 recuperări și 9 pase decisive. UBT Cluj conduce detașat în clasament cu 41 de puncte, urmată de Sibiu și de Steaua cu câte 36 de puncte. În celelalte meciuri jucate aseară, în grupa locurilor 1-6, CSM Oradea a câștigat cu 86 la 76 în deplasare la BCMU Pitești, iar Steaua CSM Eximbenc a vins o cu 95 la 67 pe SCM Timișoara. Mulțumim, Luca! Rămâneți pentru Republica Fantastică România. Auzi, Vlad, că tu te-ai mutat la țară, vă rog. Tu ce ai pus în casă? Parchet, Gresie de-asta... Ce am putut și eu. Da, ce astea obișnuite. Ce am găsit? Vreau să te gândești să spui pavele? Pavele de beton, tom, tom. Ințelegați la modă? Da, și nu că nu fost, aveam ai fi fost în trend. Nu aveam casa monument istoric. Dacă aș fi avut, m-aș fi gândit. e Pe acești ființa ce minute urmează rubrica mea preferată? Republica Fantastică România La Europa FM da, Astăzi vorbim despre cum ne înțelegem trecutul Și cum ne respectăm pe noi înșine uh -huh. Sau cum nu ne respectăm pe noi înșine În funcție de cum nu ne respectăm trecutul Eu Do cred că nu înțelegi, tu nu înțelegi asta nu Arta nu înțeleg, asta modernă nu. și viitorul Te adaptezi foarte greu la prezent Ai fost în Timișoara, Zaf? Da Azi fost în, în Sighișoara, pardon Și în Sighișoara, în Sighișoara, și în Sighișoara. Da. Acum, în 2007 am fost prima dată uh -huh. În Sighișoara, câteva zile, m-am dus să văd orașul vechi, am fost uluit să găsesc acolo o demonstrație de protest în Sighișoara, în orașul unde vechi. erau trei oameni, că s nu, orașul, erau, s-au umplut orașul. Nu, erau cum? destul de mulți. Așa? În Sighișoara, oamenii protestau uh, împotriva unei intenții primăriei de a reface pavajul din orașul vechi și de a schimba pietrele de granit de acolo, din, uh, uh -huh. de, din pavaj, de pe ulițe, cum ar veni, de pe străzi. Um, Oamenii spuneau că alea sunt pietrele puse originar în, în oraș, de la 1300-1400 și nu voiau să fie schimbate. Spuneau că astea sunt, fac parte din moștenirea culturală a orașului și că nu voiau pavelele alea noi, nu știu ce. Și demonstrau împotriva intenției. Mi s-a părut o chestie laudabilă, era ceva, eu nu văzusem așa ceva în România până atunci. Manifestația ale da. comunității în apărarea trecutului propriu al comunității respective. Ceva ce nu mi-aș fi imaginat, de exemplu, că s-ar fi putut întâmpla în București, și nici nu prea s-a întâmplat în București e, Trecem Carpații în sud Înspre Regat în 2017 Și mergem la biserica Monument istoric Manea Brutarul uh -huh. Este o biserică din 1787 Care a intrat într-un... Are ceva vechime Da, într-o mai să o repare un pic Și în interior au pavat-o Ghiciți cu ce? Cu dale folosite pentru străzi și trotoare deci, în interior, o biserică-monument din București, Manea Brutaru, din strada General Budișteanu numărul 4, un monument titorit în anul 1787, a fost pavat industrial. Asta biserica a fost pavată industrial. Se află pe lista monumentelor istorice, face parte din zona construită, protejată Temișana. Um, știrea a fost dată de un consilier de la... A fost consilieră de la Ministerul Culturii, Edmond Niculușcă. Auzi și... că poate, poate voia părintele să parcheze, în, să meargă cu mașina până în biserică și atunci... Da. Ce trist, nu? Pavaj industrial într-o biserică, pavaj de stradă în interiorul a bisericii. Auzi, era și cu model? Serios, că dacă era și cu model, poate... Da, biscuiți din aia, da, colorați, exact. poate că a făcut, a făcut niște modele da, în interior. Uite, ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Poate că... e, e adevărat, Da. da inacceptabilă această imagine spune fostul consilier la Ministerul Culturii regretabil că astfel de lucrări care distrug irreversibil monumentele istorice se petrec cu acordul și cu fondurile celor care le dețin asta vine, incidentul ăsta vine dacă vă aduceți aminte, după povestea aia cu biserica tot din București ale cărei picturi interioare și alea monumentului istoric au fost distruse ca să se monteze înăuntru aparate de aer condiționat erau niște frece de pe la 1800, cred. S-au pus aparate de aercondiționare, niște Chinezării. Au pus chinezării, da. au găurit... Instalația au... de sonorizare da. au pus, au adică... Au dat cu rotopercutoarea percutoare <laughs> și au găurit, au tras niște tuburi de alea, știi, cu izoliri bandă la alb așa și le-au pus pe... Nu râdem, dar facem has de necazie, nenorocire. De ce nu respectăm trecutul? Asta este. De ce nu ne respectăm pe noi și În București s-au demolat enorm de multe clădiri de patrimoniu. Și știi, dacă vorbești cu criticii sau cu cei care susțin uh, ideea demolării, spun da, bă, dar erau niște ruine, erau nenorocite, erau. Da, ok. Bun la Buc București are un, un buget de 2000, cât, 2 miliarde de lei anual, sau cât. Nu, un miliard de euro anual. Ok, poate că București ar putea fi interesat mai degrabă de refacerea acestor clădiri și de recon recondiționarea unor zone istorice. Uite ce frumos e în centrul vechi. Centrul vechi din București a fost o ruină ani și ani la rând, decenii întregi, era, ți era frică să intre acolo. Și acum este unul dintre mari contributori la bugetul uh, capitalei. În Statele Unite, de exemplu, în Filadelfia, uh, adică poate că trebuie să treacă și pe la noi vreo 100 de ani ca să ne educăm. 100-200 de ani. Nu cred că e suficient. Nu cercați să fii Brucan. Ne trebuie mai mult. Da voiam să spun care e situația acolo pentru că, bun, s-a întâmplat și la alții. Deși alții au trecut prin procesul ăsta de învățare, dar te-ai așteptat să învățăm mai repede. Dacă te duci în Philadelphia, în Statele Unite, ești dus la Muzeul Independenței. Uh -huh. În Philadelphia. Acolo asta dacă unde apuci, trebuie să vre câteva la coadă atât da. de E o, o zonă foarte frumoasă, te duci să vezi clopotul de Liberty Bell, Așa clopotul e. Independenței care e crăpat, mă rog, expus acolo. Și vezi, este o structură, o siluetă, trei de o siluetă la scară 1 la 1 a unei case vechi, undeva pe un teren. Aia este silueta casei în care a locuit Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori. Moștenitorii lui au vândut casa respectivă, care a fost demolată, dar după un timp Guvernul Statelor Unite a înțeles că locul ăla are o valoare simbolică pentru uh, națiunea americană. Și a răscumpărat terenul și a creat acolo un muzeu. Parțial în aer liber. Și casa lui Benjamin Franklin, care nu mai există de peste 100 și ceva de ani, e este o siluetă. Este o, nu e virtuală, este o siluetă fizică făcută, cred că, din, din grinzi de oțel. E foarte elegant acolo. Și oamenii se duc și văd locurile astea. Pentru că își valorizează trecutul. Și e un lucru pe care ar trebui să-l învățăm și noi. Pentru că asta definește națiunea. Dacă în permanență ne autodistrugem distrugem trecutul, nici viitor prea mare nu avem. Că nu ne înțelegem Eu pe că noi. și când ne văd americanii, pun pavele acolo. Da. Cred că n-a ajuns trendul ăsta în state. Cu pavele. <laughs> Disceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. M-a întristat așa mai ne mai și întristăm uneori, adică da, mai vorbi și de lucruri mai grave. Dar n-aș vrea să mă întristez de dimineața. Uite, eu zic să ne facem primăvară în casă și grădină cu Boș verde. Europa FM și Boș vă invită la concurs în următoarele 10 minute. Trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul casă sau grădină, în funcție de locul pe care vreți să-l transformați în această primăvară, urmat de numele și localitatea din care sunteți. Da, dacă mesajul tău este cel norocos, va fi și va fi extras prin trageră la Source, noi te sunăm să ne povestești la ce transformare te-ai gândit pentru casă sau pentru grădina ta și câștigi pe loc produsul Bosch verde potrivit pentru proiectul tău. Îți poți alege singur premiul dintre scule electrice de bricolaj, aparate de măsură digitale, scule electrice de grădină și mașini de curățat de înaltă presiune Bosch verde. Mai multe detalii și regulament găsiți pe europafm.ro Ar trebui să le mulțumim și prietenilor de la Bosch care ne-au trimis și nouă câteva scule la două? nu ți am dat cadou, nu, no. o să ți-l dau după emisiune. Ce drăguț. Avem și noi câteva scule, cât să ne apucăm de făcut cel măcar zgomot în cartier, dacă nu ne pricepem am să Roata percutoare? <laughs> să facem ceva pentru casă și grădină. Dragi vecini, care mă ascultați? No, dacă iar au... <laughs> Chiar au fost drăguți și da. probabil că au pretenția să și învățăm. Deci va trebui să ne apucăm un... și după aia. Și ne au dat și de prim ajutor? Să explicăm. <laughs> Bine, ce vreau să vă invit pe lângă astea 10 minute în care trimiteți sms v-am spus la un 1769, casă, grădină, uh, numele vostru și localitatea. Nu uitați de... Bătălia sexelor, deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, tot 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă scrie. cu un SMS la 1769. Avem de dat o tabletă astăzi, o ta, aceeași tabletă pe care o știți, cu promisiunea că avem ceva premii pregătite peste câteva zile, o să vă spunem și despre ce este vorba pentru Bătălia sexelor. Așadar, 1769, aveți 10 minute să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, veți fi înscriși în concurs prin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 Dimineața și nu se supără când dai cu ea în gropi. Mașina ta Ford ți este cea mai bună prietenă! mulțumește cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA! Include verificare, puncte, cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe Ford.ro! Vino la practică și profită acum de oferte incredibile! Set cu 3 unelte, mașină de găurit, polizor unghiular, fereastră vertical la doar 199,9 lei. Cadou, geantă cu accesorii. Cumpăr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 Mi-a fost și fri și caldodată, de dragoste adevărată, nu știu ce mi ai făcut? Că mi-a plăcut și m-a Mi-a făcut și frică și caldodată, de dragoste adevărată, tu, tu M-ai făcut să pună se-mi dorește sufături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 de dragoste adevărată. Tu, tu, tu, tu. Mai făcut să-l pun la ce-mi dorește soțul Ați aflat ieri în deșteptarea de la Damian Drăghici Smiley va fi pe scenă pe scena sălii Palatului pe 31 martie începând cu ora 28 și 28. Turul României la Europa FM. Vaporeto. A, nu cred 2017. Mai Timișoara. un nou episod. Vreți <laughs> să știți ce se mai întâmplă cu faimoasele vaporasi din Timișoara? Serialul Vaporeto pe Bega continuă cu un nou episod. De data aceasta, scenariul filmului prezintă disputa între administrația primarului nostru favorit, domnul Robo, și șefii de la apele române. Tam, tam, tam, tam. Suspans. În timp ce edilul șef spune că de 1 aprilie fără nicio păcăleală. Vor fi date în folosință ambarcațiunile, cei de la apele române spun că primarul Timișoarei poate să scoată învaporașe cel mult pentru poze și în niciun caz nu va putea drumul la Vaporeto în regim de transport public. Dan Turcu are tot scenariul. Bună dimineața, Bună dimineața, Dan. Bună dimineața. Zilele trecute primarul Nicolae Rober a convins că în sfârșit le va da drumul vaporașelor pe râu în regim de transport public și nu doar pentru plimbați turiști în weekend așa cum a fost până acum. Da. Edilul susține susținea sus și tare că există semnalizările necesare, personalul e calificat și gata, toate problemele au fost rezolvate, ne vom plimba cu vaporașele pe bega, la fel cum mergem cu tramvaile sau trolebuzele. Numai că Titu Bojin, fost partener politic al domnului Robun uh, Nuselem, fost președinte al Consiliului Județean Timiș în 2012-2016, în mandatul din 2012-2016, și actual șef al apelor române, filiala Banat, i-a elanul edilului șef. Titu Bojin spunea că termenul de 3 aprilie e nerealist. Și asta pentru că documentația pentru punerea în funcție a îmbarcațiunilor nu e completă. Apoi, cu siguranță, mai spunea Titu Bojin, nu sunt suficienți marinari în șapte evaporașe, deci trebuie cel puțin șapte marinari și șapte ajutoare. Și nu în ultimul rând, mai spunea șeful de la AP, trebuie înființată o societate, mai precis o asociere între primăria Timișoara și administrația bazinală Apă Banar, da. care să gestioneze râul Bega. Iar până acum o asemenea societate nu a fost înființată. Cel mai important lucru, spunem să, cei de la AP, este că evaporașele să funcționeze, să poată, să se poată plimba pe Bega, să spunem așa, da. ar trebui să fie suficientă apă Oh. Și în mod constant, la un anumit nivel. Asta înseamnă o suplimentare a personalului la ecluzele de pe cursul Begăi, de la lacul de acumulare surduc de unde vine apa și până în Timișoara. Da. Dacă nu este suficientă apa... Vaporașele navighează prin Nămolcă, altfel nu acum. Ei trebuie să asigure constanța acestei ape. Cu alte cuvinte, lansarea Vaporeto în regim de transport urban, ce puțin de camdată pare o din de 1 aprilie. E drept, mai, mai sunt două săptămâni, dar e greu de crezut că s-ar putea face ceva, dacă ținem seama de ceea ce a spus șeful Apelor Banat, instituția care până la urmă gestionează bazinul râului Bega. Dan, poți să mai spui, amintește ne cât au costat aceste embarcațiuni și cam când au fost luate? iar au fost achiziționate din bugetul local al primăriei Timișoara, au fost cumpărate anul trecut în luna mai, pe parcursul, practic, în prima parte a anului trecut au început să vină și în luna iunie, în final de mai, final de mai, început de iunie, au fost aduse toate, au fost puse în regim de transport, de turiști și de weekend și urmau să intre în serviciu efectiv de transport urban. Mai că, la început, nu s-au înțeles pe documente cu cei de la regia de transport, apoi au lipsit marinarii, tot felul de neclarități din punct de vedere al documentelor mai multe. Uh -huh. Nu știm cât au costat nu mai mi-aduc aminte în acest moment au fost 2 milioane de lei parcă, dar nu sunt sigur că cifra este cea exactă da. Bine, bine. mulțumim, mulțumim foarte Dan mult Turcu a fost. Îmi pare rău de O să mai tot mergem la Timișoara pentru că ne place acolo, dar vrem să ne și plimbăm pe Bega. Site-ul Viața Liberă Așa. spune că fiecare dintre cele șapte embarcațiuni cumpărate de la gălățenii de la Spatiar SRL costă 250.000 de euro da. O să verificăm asta. Mamă, ce de bani! Bătălia sexelor imediat în deșteptarea. După Shakira! În momentul când mă întrebă câți ani am, prefer întotdeauna să-i lasă ghicească.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 Agreement it's like a gypsy and I won't back down cause black's already hit me and I won't cry. I'm too young to die if you gon' quit me Cause I'm a gypsy Cause I'm a gypsy Remind me just how far that I've come To whom I make an Only run with sister When you want to get hurt Cause I'm a gypsy Are you coming with me? I might feel your clothes? and with them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy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 8 42 de minute Avem bătălia sexelor în această dimineață Și o tabletă de dat, nu de luat Anca, nu Anca, Aura e din București Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața. Bună ce mai faci? Bine, într spre serviciu. Ești hotărâtă? Tu conduci? Eu conduc. Da. Aha. Ai și nu vrei să treci pe dreapta, nu ca ai avea unde să parchezi, de da. Pe dreapta da. Da, te rog eu first. un pic, un pic. Așa, Daniele din Târgomurei, ești bună dimineața. Bună dimineața. Salut Daniel. Tu? Și eu conduc și eu trag pe dreapta. Bine, Am așa. unde să parchez, suntem din Mureș. Hai să nu <laughs> Hai să hai. nu vă țin. Au, cine vrea să înceapă? Încep eu. Bine. Aura, întrebare foarte simplă. Cum se numeau soldații lui Tudor Vladimirescu, recrutați de obicei din Oltenia rurală? Cum îi chema pe soldații lui Tudor, Vladimirescu? Uh, panduri. Așa, Panduri. Ion. Moises. Da. da. Daniel, pentru răspuns corect, numele și adresa tuturor. Da. Daniel, <laughs> întrebare pentru tine, Daniel. Cum se numeau soldații corpului de elit al infanteriei otomane? Ieniceri. Ieniceri Bravo, e unul a unul noi, Ieniceri. Aura, cum îl cheamă pe bătrânul savant Care încheie un pact cu diavolul În capodopera cu același nume A mare lui von, von Goethe Cine face pactul cu diavolul În capodopera lui Goethe Nu, nu, ha? Da. Hai? Măi, alu, Aura da, da, sunt aici. Faust Faust, Faust, Faust. Faust. Daniel, cum o cheamă pe soția venerabilului om politic Zaharia Trahanake și amanta prefectului Ștefan Tipătescu din comedia lui o Oscrisoare Pierdută? Otilia. Bre! <laughs> nu chiar! Zoe! Zoe, fii bărbat Zoe! Otilia este din... da. Altă... <laughs> Enigma, Aura. Din ce... propria enigma. Da. Ce joc se desfăce? joc în două persoane se desfășoară pe o suprafață împărțită în 64 de pătrățele? 64 de pătrate. Uh, șah. Ei, șah Doamne, speram să Daniel, <laughs> Daniel, hai că să o știți sigur. Care este cea mai mare mână la jocul de poker? Quinta royală royală de culoare treabă de la As în jos. Aura, ce este? Gușterul. O și o, pârlă. o, și -o pârlă. Daniel, ce culoare are gușterul? Cameleon. Ce, ce păi, culoare pârlă. are... De asta e gușter, că nu-i cameleon. Ca, cameleon nu este o culoare, adică... <laughs> ca... Ce culoare, ce ochi cameleon ai? Deci, nu, ce... Ai, serios, ce culoare are gușterul? Verde. Bravo, domne, culoarea cameleon. Da. Aura, te râzi, Aura... Da, sunt aici, Fia... mă lasă mă fii atentă. Ce țară a invadat Irakul în 1990, adică armata irachiană, asta se înțelege, da? Ce țară a invadat armata irachiană în 1990, act care a determinat în cele din urmă primul război din Golf? Pe cine au invadat irachienii în 1990? Na. Cuveit Așa, Kuveit, bravo. Daniel. Ce țară au invadat Statele Unite, adică armata americană ce țară, În decembrie 1989, practic în același timp cu revoluția din România. De unde și o grămadă de scenarii conspiraționiste. Americani. pe cine au invadat americanii în decembrie 89? Lumea nu știe că i-am trolat noi cu Revoluția. Hai, ce ai zis? Irak. Nu, îmi pare rău, domnul Daniel Aura câștigă, au invadat Panama. Daniel, numai bine, la revedere Salut, fetelor, faceți car sharing? Da. da, bravo Bine, fetele, fiți atente că avem o tabletă pentru voi Ați câștigat-o în această dimineață Mai mult decât atât, vreau să cântați pe piesa asta Dacă în drum spre serviciu, da? Ceea care urmează, uite, de la Armin Van Buren I Need You se numește, da? Ofredonați în drum da, spre muncă Mă da, pupăm! Da, da, da, da, da, da, da. să mai pun o dată piesa asta, vă rog frumos? E prea frumoasă. Este. 8 și 49 de Poți să o mai pun o dată? Vă rog, domnule. <laughs> Bine, poate puțin mai încolo. După ora nouă ne întâlnim cu judecata de joi. Cristian Tudor Popescu astăzi într-o ediție specială în engleză, în franceză în română, în toate limbile pământului. Ediție specială și pentru noi puțin mai încolo. Înțeleg că doamna Olguța s-a da. apucat de vorbit în toate limbile pământului. Da, e poligloată. E poligloată. Deci, poliglozia adică în, salvează... în, în engleză a fost absolut fantastică. Da. Înțeleg ca acum a franceza. În franceză, da. Aha. Le marche du tramvai, asta. De tramvai. Da, a vrut să spună le marche du tramvai, adică piața muncii, și a ieșit le marche, adică marșul tramvaiului. Le marche du tramvai. Pe cuvântul meu, donoare, că asta zice le marche du tramvai. All gulision. Să... Poligloția amuză da. România imediat Despre doamna Olguța, după ora 9 Nu ratați următoarele 30 de minute Mai ales că imediat după urmează și Dublu sau nimic, azi având 3200 de euro la Dublu sau nimic Bun, au trecut cele 10 minute Pe care le-ați avut la dispoziție Ca să trimiteți SMS la 1769 Cu textul Casă sau Grădină Pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch Și Europa FM-ul, un produs Bosch verde la alegere Să vedem cine ne-a sunat Ia, Florin din satul Mare, bună dimineața Bună dimineața, băieți! Ce faci, Florine? La muncă! asta e bine! Să ai un loc da, da. de muncă, e mare lucru în ziua de astăzi. Ia spune-ne ce text ai trimis, casă sau grădină? Grădină. Grădină. La ce transformare te gândești pentru grădină? Ei, am pus niște pomi în grădină și... Am de tons, de udat. Am înțeles. Lucruri astea pe care le faci oricum, da. De data asta te ajutăm noi, da? Deci vrei da, da. <laughs> Bine, Florină. Florină, ai, ai un forfec? Da, Și o Florin, ai un produs boș verde care să te ajute la transformarea grădinii tale. Îți poți alege dintr-o gramă variată de scule electrice de bricolaj, scule electrice de grădină și aparate de spălat cu altă presiune, aparate de măsură digitale, scule electrice, bă, mă rog, mașini de curățat de altă presiune și așa mai departe. Uite, avem așa o mașină de găurit. Altă uh -huh. mașină de găurit. Uh, avem o sculă multifuncțională pentru debitare, tăiere, frezare și șlefuire. Mă uh, vertical universal de la Bosch cu altă precizie. Sistem de pulverizare uh, cu utilizare foarte confortabilă pentru toate proiectele de vopsire. Aha. Man, mașină de tot. curățat cu înaltă presiune. Uh, e pentru spălare auto. Ai mașină la... de tuns iarba. Trimmer de gazon Bosch Art 30 Auto nu stiu cum. Nivel laser cu linii în cruce. Telemetru cu laser pentru măsurarea precisa a distanțelor suprafețelor e, și volumelor. asta e genial. Nivel laser autonivelantă cu linii la 360 de grade. Băi m-am interesat. Știți că ne-au da. trimis... Da. Nu da, de e... soi de lucruri și m-a explicat în detaliu ce înseamnă da. asta, da. Chestia aia care da, măsoară... Da, Ai? Cu nu am ce să măsăr cu aia, n-am ce să i fac. Ce lucrez eu? Bine, mă rog, dar este genială dacă ai lucrări din interior. Deci, a de măsurat cu laser, în loc să umbli cu ruleta și să zici, ai, păi cu cu abatere de 5 mm și după aia să tai de să nebunești, că nu știi, tai câte 5 milimetri, așa? e aia cu laser, zbang, o ții în mâna, așa, și îți proiectează laser stânga-dreapta. Am primit și noi unul. Zou? Da. Ok. Ia să vedem. Ce să cu Ce-ți alegi? Spălător. Spălătorul? Cu presiune. Vezi să nu e în Bine, tot și rugina Am înțeles, aici rămânem Felicitări, baptă Vedeți, poate mă mașina și la dublu Trimite SMS-ul Că nu știe primăvară în casă și grădină cu boș verde Și ascultă și mâine deșteptarea pentru un nou premiu Care să te ajute la transformările în casă Sau în grădina ta Bravo, acum că am dat premiul Chiar ne pregătim de dublu sau nimic 3200 de euro întrebările, cum stăm Luca? Simple ca de obicei. Ia să vedem. Cine... Înțelegere să fie. Ce? Mamă, prima e foarte grea. Dacă treceți de prima... S-a terminat, Desuși ne luat și banii. Bine, 8.54, avem știrile Europa FM, suntem pregătiți pentru asta. Vă reamintesc judecata de joi, Cristian Tudor Popescu, fabulos și în această dimineață, iar imediat după, vedem, verificăm franceza doamnei Olguța și engleza, mă rog, avem foarte multe lucruri pe care vrem să vi le oferim după nouă în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. ne vine primăvara. Să înceapă renovarea. Kiober, producătorul de lacuri și vopsele din România, te întreabă. Primăvara asta ce culoare vrea pentru casa ta? Păi, cred că...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 Ai da vina pe orice, dar problema poate fi imunitatea scăzută Protejează-ți copilul cu Imunist Days cu Elm Imunist Days, scutul de nota 10 Un produs Sunway Pharma Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Nicăieri mai ieftină? Nicăieri!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 Bye. Bye. Bye. Polițiștii din vestul țării încearcă alături de cei din Ungaria să dă de, de urma Orodeanului care și-a împușcat mortal, fostă iubită și l-a rănit în umăr pe noul partener al acesteia. Bărbatul împușcat a fost operat aseară, iar viața lui nu este în pericol, așadar agresorul înarmat este încă în libertate. Trupul nensuflețit al tinerei a fost găsit într-o mașină cu care victima fusese răpită de agresor înainte de a o ucide, a declarat purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Bihor, Maria Cotrău. Pe strada barcăului din Oradea s-au tras mai multe focuri de armă, iar un bărbat a fost împușcat în zona claviculei, atacatorul părăsind zona într-un autovehicul în care a luat cu forța și o femeie. Cei care pot oferi orice informație sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112 sau instituit filtre rutiere. La operațiune participă și câini de urmă special pregătiți pentru astfel de misiuni. Agresorul ar urma să fie anchetat pentru omor și tentativă de omor. Toate detaliile despre subiectele găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Simularea examenelor naționale astăzi proba la matematică la clasa 8 -a, pentru evaluarea națională și proba obligatorie a profilului la clasele A11 și A12 pentru examenul de bacalaureat. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, mâine va avea loc proba la alegere a profilului și specializării la bacalaureat. Simularea o vor doa doar elevii de clasa A12. Rezultatele vor fi comunicate în data de 31 martie. O nouă înfrângere pentru președintele american Donald Trump, decretul său privind migrația, a fost blocat de un judecător federal. A doua versiune a ordinului care le-ar fi interzis cetățenilor din șase state cu populație majoritar musulmană să intre în Statele Unite a fost respins de un judecător din Hawaii cu numai câteva ore înainte de intrarea în vigoare a controversatei măsuri. Raluca Hatmanu. Cu toate că din noul text au fost eliminate prevederile cele mai contestate, magistratul Derek Watson din Hawaii a apreciat în hotărârea sa că suspendarea temporară a decretului evită un prejudiciu ireparabil. Pentru a-și explica decizia, judecătorul s-a sprijinit în special pe mai multe declarații făcute de Donald Trump cu privire la musulmani, pentru a ajunge la concluzia că decretul conține dovezi semnificative și de netăgăduit de animozitate religioasă. A judge has just în cursul unei reuniuni publice la Nashville, președintele american a denunțat decizia eronată a unei justiții care, în opinia sa, a comite un abuz de putere fără precedent. El a promis că va merge până la Curtea Supremă. Textul controversat care ar fi blocat intrarea în sua a cetățenilor din șase țări musulmane urma să fie pus în aplicare începând de miercuri la Miezovăr în opții ora Washingtonului. Amintim și prima variantă a ordinului care viza cetățenii din Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Yemen și Irak a fost blocată de tribunal. Cel puțin șase persoane au murit în Canada în urma unui furtun de zăpadă care afectează jumătatea de est a țării. Aceeași furtună a lovit înainte și în nord-estul Statelor Unite. Până la 70 de centimetri de zăpadă s-au strâns în anumite zone din sudul Quebecului și aproape jumătate de metru la Montreal. Doi oameni au murit în mașina lor acoperită complet de zăpadă în regiunea Quebec, iar alte persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Iar în Peru, în urma inundațiilor masive înregistrate în această țară din America de Sud, nouă crocodili și aligatori au scăpat de la o grădină zoologică patru dintre animale au fost localizate și capturate, în timp ce restul se află în continuare în libertate. Reptilele au putut scăpa de la grădina zoologică la Spircas, situată la aproape 600 de kilometri de capitala Lima, după ce o ploaie torențială a făcut ca un râu să iasă din matcă și să inunde zona în care se aflau crocodilii. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile Noi ne reauzim peste ora. Ioana, Brustur, capitan, o mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! O nouă revenire spectaculoasă a avut loc în Liga Campionilor. Asemonaco a învins-o cu 3-1 pe Manchester City și s-a calificat în sferturile de finală după ce pierduse prima manșă cu 3-5. Monegas și-au deschis scorul încă din minutul 8 prin Mbappé, iar Fabiniu a făcut 2-0 până la pauză, scor la care liderul din Liga era calificat. După o primă repriză în care nu a trimis nici măcar o dată mingea spre poarta adversă, Manchester City a revenit și a dominat partea a doua. Sanea a marcat în minutul 71 dar după numai șase minute, Baca Yoko a înscris golul calificării. De această dată a fost singurul șut pe spațiul porții al gazdelor în repriza secundă. Scor general 6-6, Asse Monaco merge mai departe pentru că a marcat mai multe goluri în deplasare. Este prima eliminare înaintea semifinalelor pentru o echipă pregătită de Pep Guardiola. Celălalt meci de aseară s-a încheiat 0-0, Atletico Madrid câștiga însă cu 4-2 în deplasare la Bayer Leverkusen în prima manșă. Amintim în sferturile de finală s mai calificat ificat Juventus, Leicester City, Real Madrid, Bayern Munchen, FC Barcelona și Borussia Dortmund, iar tragerea la sorți va avea loc mâine. Loca, mulțumim 9 și 6 minute, continuăm, avem 3200 de euro la W sau nimic. Judecata de joi, Cristian Tudor Popescu, Vlad, la ce ne am putea aștepta, adică după engleză și franceză când vine vorba de Lia Olguța ai adică ce ar putea urma? Ia română, deia. Nu uitați să dați Michael Jackson la Europa FM 9 11 minute 3200 de euro la dublu sau nimic în începe peste 3-4 minute Acum ascultăm judecata de joi Cristian Tudor Popescu la Europa FM S-a făcut intens Garagață pe net De locuțiunea Olguței Vasilescu La ONU În New York Buchisită într-o limbă Asemănătoare cu Engleza Râdem noi râdem da, ia să ne gândim. Ce s-ar fi întâmplat dacă în loc să zică Mothers can leave their small children. Doamna ministru vorbea cam așa. Mothers could leave their newborns or infants. Păi, reacția celor care au votat o cu elan în decembrie ar fi fost: Opa, olguța noastră s-a dat cu ea." Ăia, adică soroși, multinaționalele, Bruselul, Occidentul, care vrea să ne fure țara, limba, mangafaua, mămăliga și sarmaua. A vorbit o engleză nepenibilă e un fel de trădare de țară. Ceaușescu a tăcut foarte bine în engleză. N-a scos niciodată vreun cuvințel în altă limbă decât ceau româna lui personală. Cum ar fi fost să-l fi auzit zicând The comunism is the shiny feature of our country. Ion Iliescu The ducks are coming from the tracks. Emil Constantinescu The situation of Romania is pink. Traian Băsescu laina Channel, Emil Boc, Aviara Gripa, Crin Antonescu, The Mother and The father, puncte, puncte. Au vorbit engleza în scopul de a o submina din interior. Liviu Dragnea a bulșit corupția. A bătaie o limbă străină este un act patriotic prin care îți păstrezi, virgină, rămânitatea, cum ar spune maestrul Dan Puric. E ca și cum ai avea curajul să te duci la Palatul Buckingham sau la Casa Albă în opinci și cu cravată. Ieri, doamna Vasilescu a băgat în fabrică și franceza. Reținem niște Bezoan și Liomond de mare gingășie. Am și eu o curiozitate. Toți acești politicieni eroi ai luptei cu engleza, cum s-ar descurca la o adică în rusește? Ceva îmi spune că ar fi al dracului de proficienți în limba lui Putin. Deja, unii fac probabil meditații cu Ion Iliescu. Cripte cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 14 minute, dacă vreți să-l reascultați pe Cristian Tudor Popescu, vă așteptăm pe site-ul europafm.ro, găsiți acolo interpretarea foarte bună din această dimineață. Care engleză, Vlad, crezi că e mai bună? Engleza Olguței, al lui Crin, al lui Traian al lui Emil sau al lui Ion. Ingleza engleza diplomatică are accent bizar. Important e să spui lucruri care au semnificație și care sunt, cum să spun, care sunt importante. Adică, bun, noi râdem de felul în care vorbesc, dar de fapt ar trebui să râdem de ce anume vorbesc toți acești ofițeri. De acord cu tine. tine. Dar sunt simpatici. sunt foarte simpatici îi ascultăm, îi ascultăm în câteva minute Rămâneți cu noi, facem un remember Și un putpuriu în același timp Așa. Colguța Vasilescu, Crin Antonescu, Treambăsescu, Emil Boc Și Ion Iliescu la Europa FM Între timp, 9 și 15 Dăm drumul concursului, dublu sau nimic Avem 3200 de euro în această dimineață Dăm banii Dacă răspundeți corect la patru întrebări Luca le-a pregătit Noi suntem gata cu SMS-urile Sper să le trimiteți 1 7 6, 9 dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Un SMS, două, trei... Am văzut că s-a intrat în direct și cu un SMS trimis. Mm -hmm. Au fost și ei și cu 20. Au, <laughs> câte 20. Depinde acum și de noroc. 1769 scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate ne luați banii. 3200 de euro avem de dat în această dimineață.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 Vino la Practicăr și profită acum de oferte incredibile! Bucătărie la doar 649,9 lei Cumpără și online pe www.practicăr.ro În fiecare zi aștepți câte ceva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 A fost perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit, în viața mea zâmbind. și nu, păsat, nu te am mai pasat, nu te-ai uitat în spate. Mi spune inima.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 Să nu încerci, să mai repart E mult mai bine așa, rămân doar prada ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doare Dar eu sunt legat de tine placă dacă vrei să pești Dar fiecare pas îl simt în 10 seara spune că de mult mă iubești că de frică să nu ne pierzi nici nu clipei Am în ochii adevăr și pe buze minciuni Știi că o să spun într-o zi de luni le bag acum pe toate în foi Le printe iau și zburăm în Le A fost cândva, lasă norma mea, mi-e bine. Le bule acum pe foi, le rupe, m-am gândit că cum le rump, le rump, le rump, le rump, le rump. Și toți a fost cândva, lasă norma mea, mi bine. Mie bine, 9 și 25 de minute, mie că ne luăm cu vorba și uităm așa că vreau să vă lansez invitația de a trimite câteva SMS-uri. și Europa FM te invită la concurs. În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul culoare, urmat răspunsul la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce, numele tău și orașul din care ești și poți câștiga un kit pentru renovare oferit de Kyober, detalii și regulament pe europa.fm.ro. Mult succes! 10 minute aveți la dispoziție! Bongiur, monsieur... da. Vlad, monsieur, se scrie: monsieur. Ce viață interesantă are doamna ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu. A anunțat că dublează salariile bogetarilor și a plecat în America, unde a vorbit în engleză, la ONU, deși a zis că n-a făcut nicio oră de engleză în viața ei. Da, Aha. acum a înțeles că a avut o oră de franceză totuși. Da. <laughs> După care a scris și a vorbit și în franceză. O uh, un, un peu de stil, dar nu trăvi, cum era aia. Și avem, deci a fost la o sesiune uh, a Comisiei ONU pentru condiția femeii, care a avut loc la New York. A pus mâna pe microfon și a dat drumul și a dat drumul la franceză. La discriminațiuni directe, indirectă, directele, ségrégations sur le marché du tramvai sau so, uh, le principop. No, oprește, oprește, oprește. oprește. Deci de ce și vrea să le spună? Le du tramvai pentru purle francofil de romanii, doamna vrea să spună le marșe, vrea să spună le marșe du travai, care ar trebui să fie piața muncii, tradus ad literam. Deci în loc de le marșe du i-a ieșit le marși du tramvai. Marșul tramvaiului. Mai dă-i o dată. La discriminațion directe, indirecte, directele segregațion sur le marș du tramvai sunt le principaux Păi, deci nu cred că este real așa. Nu, no, nu, nu, stai, iartă-mă. Da. Vă am doar să o dau încă o dată și deci să, mai să eu. auzim pe domnul Olguța, ne scuzați. La discriminațion directe, indirecte, la segregațion sur le marș du tramvai sunt so, uh, le principaux qui conduisent les encore facteurs. à un écart dans les revenus de femmes et des hommes. Les données de l'Office Statistique de l'Union Européenne montrent qu'en Roumanie, l'écart salarial est de 9,7%. Même Tchè. si les données pour mon pays sont inférieures à la moyenne européenne, des mesures euh, affirmatives sont encore nécessaires, en particulier dans le secteur privé. Arumanii le famp se trouvent dans une situation vulnérable sur le marché du travail principalement. Un pic. Deci, de leo situation vulnérable du marché du travail et période d'interruption de carrière. Le a insuficientă de servicii de garda de copiilor e foarte inaccesibilă. Servicii de, inaccesibil, de gard. De deci, la gara din. Să fie toate. Să de găt. Hai să nu contează. E important ce spune. Nu știm ce spune, că nu spune nimic de fapt. E limba de lemn, curgeru megus din ce spune. Da. Dar avem un lung șir de uh, întâmplări. Da cu politicienii români. români care s-au adresat publicului. Da, asta fac. Cu asta se ocupă. Din când în când simt nevoia să vorbească într-o limbă străină, nu se înțelege de ce și nu se înțelege nici ce spun și este o lungă listă. Avem un mic purpuriu, cum ar zice mulți dintre ei. Da. vila pe aminte urmează? Pe domnul Crin Antonescu, președintele Crin Antonescu. Da. La vremea respectivă. Președintele interimar. Here we have the finance minister. Deci cu așa de puțin să rog frumos. Asta e engleză de aia știi? Nu mai ști exact ce să spui. Știi, a fost scenodată un prezentator de știri care a vrut să-și introducă în emisie colegul de la sport. A venit colegul de la sport, s-a uitat înspre el, erau un direct. Și a spus, și acum știrile din sport prezentate de colegul meu, s-a întors pe el și a uitat, uitase cum îl cheamă. E groaznic. Da. Știrile din sport prezentate de blă. Exact așa a fost. Secvența a rămas mulți ani pe YouTube. Deci, să Deci, deci, e grav să uiți numele unui coleg. Nu ți s-a întâmplat Nu. Mie mi s-a întâmplat amenit dintr-o Am uitat numele lui Dinu Patriciu în timp ce îl intervievam, dacă nu poți imagina. Mă uitam la el și eram blanc. Deci cuvânt. Eram întors... în direct la TV, mă uitam și zic, cum îl cheamă păsta, frate? Da, pe ăsta, frate? Dar noroc că nu s-a prins. Dar cred că vreo 30 de secunde, M-am și că eu eram blank, total, mă uitam la el și nu-mi venea în, în cap nimic. Era, se auzea sunetul primordial al universului, un țiuit și atât. Adică... E groaznic. Da. M-am întors dintr-o vacanță, după ce luni, luni, la rând am dat știrile cu Ioana Mihalcea, fost noastră colegă. Ioana Mihalcea vă prezintă, mai înțelegi? Este ora 10, făceam la 10 atunci. Este ora 10, Ioana Mihalcea vă prezintă știrile Europa FM și făceam asta până spre ora 1, zilnic. Mă întorc din vacanță. Da, ora exactă. Este Europa FM, este ora 10. Și în momentul ăla realizez că nu știam cum o cheamă pe colega mea. Am apăsat așa ușor un buton așa că putem comunica aici și nu eu glumă zic, cum te cheamă? Și Ioana s-a uitat la mine așa, apăsat și a buton și zice Ioana Mihal Și <laughs> am intrat foarte senin în emisie Ioana Mihal, cea vă prezintă știrile Europa FM Deci înțeleg da. Deci scrie la care nu mai știe ce să spună Zice misul de finanță Is the father and the mother of... Uh, <laughs> yeah. Here we have The finance minister The father and mother of... Uh, Citat am mai m uh, Citat acting president president ad interim dacă n in, uh, special uh, political situation special tare uh, I think we uh, we can uh, speak about uh, political crisis but my uh, first statement is uh, this political crisis um, Don't uh, influence. Don't influence. Don't influence deloc, frate, adică... Exactly. <laughs> Don't influence, da. Da, mă, Bun, doamna Olguța Vasilescu trebuia că să întreabă multă lume. Acolo doamna Vasilescu la 1 avea de ales, între engleză, franceză, germană și chineză și arabă am senzația. Adică, dar nu puteam vorbi. Eu, ași, eu, din punctul meu de vedere, dacă eram în situația doamnei, că e mă bucur că nu A. sunt, dar dacă alegeam chineza. Pentru că oricum nu s-ar fi prins nimeni în România că am ratat ceva. Adică alegeam chineza, îi dădeam în chineza acolo, oricum discursul este printat și trimis la tehnicul de la ONU și afișat pe ecrane transcris. Deci puteam să vorbesc orice, n avea niciun fel de semnificație. Ce să fi făcut nenorociții ăștia de gazetari? Să aducă traducători de chineză care să spună că n-am vorbit nimic, da. dar dacă vorbești și în engleză, franceză, tot românul pricepe câte ceva. Normal. Da, Când dar Antonescu cu domnul Antonescu. Antonescu președinte... Domnul Antonescu. era la Cotroceni. Nu l-a obligat nimeni să vorbească în altă limbă. Da, putea putea să în vorbească baronă. în română, că sunt translatori. Pe că putea să aducă un translator. El era președinte în locul domnului Băsescu. Da, A, și domnul Băsescu. Domnul Băsescu, domnule, te miri. Marinar, adică... Poate că în momentul în care pilotezi un petrolier, cel mai mare petrolier al României, ai vrea să te înțelegi în limba engleză cu alte nave? Adică te gândești că ar trebui să poți vorbi engleză inteligibil? Că altfel se întâmplă lucruri? Ia să vedem. Equally important from here from here onward is how we will be able to reach out to other nations which did not benefit from similarly favorable circumstances share with them how we did it and be of assistance for them și de circumstances. Bine. Oricum, e mai bine da adică simți Circus... bineșor e bineșar da. întotdeauna de navă pai trebuie mm. să te înțelegi cu prim-ministru în perioada băsescu Da, că voia domnul pastia Ce? să intervine vrei să spui și eu că lui crezi că i s-a întâmplat aia cu banco cu we are sinking we are sinking și băsesc că eu întrebă what are you thinking are you about thinking prim-ministru în perioada Băsescu era domnul Boc domnul Boc Emil Boc avia era gripa yes like you know avia era gripa do <laughs> you know avia gripa era foarte popular șai you know avia gripa she she crude as a big she she the, the aviar gripa. da însă cred că cred că era gripa Tatăl, tatăl lor rămâne Ion Iliescu da. First of all, uh, this uh, uh, political confrontation the elections is a fifth one after the revolution so I think there is uh, first of all the sign of the normality da, da, da, circumstances da, da. și normality. Vă spun, îmi pare și acum rău că nu am descărcat, n-am avut prudența și inteligența să descarc de pe site-ul ONU discursul din, cred că, în 90-91, când domnul președinte Ion Iliescu a fost acolo, la adunarea generală, s-a dus la tribună, în spate, toată marmura verde așa, și în cadrul ăla de mausoleu global a spus în engleză foarte serios The ducks come from the tracks. Și acea înregistrare, deși acum e o legendă urbană, mulți nu cred că ar fi spus-o, domnule, chiar a spus-o. Și am văzut-o, era în înregistrarea originală pe site-ul 1, înregistrare care între timp a dispărut. Nu mai e de găsit secvența Bine. respectivă, deși am văzut-o cu. Ochi. La povestea asta trebuie adăugat și momentul, cred că Alexa era producătorul emisiunii în perioada respectivă, când da. am căutat. Deci am căutat înregistrarea și înregistrarea aia are vreo oră, o oră și ceva, e pe internet, da. o puteți găsi oricând, acum da, spune Vlad, nu mai există exact. Pasajul. Da, da. Și uh, Alexa era producător al emisiunii, Vlad a zis, te rog frumos, uite avem un moment, cred că era ceva similar, tot cu engleză, vorbit iurea și așa mai departe, și a zis, Alexa, te rog frumos, du-te și scoate în fix bucata aia. Și s-a dus Alexa de vreo două, trei ori săraca. Deci Alexa, <laughs> în dai seama ce pedeapsă, ea a ascultat o oră și ceva de iuniliescu da. în engleză? Și, și, venea, și venea permanent, venea și așa. Vlad, Nu e. știi că pasajul ăla nu e. Și, Vlad, stai, du-te și vezi că e. Că știu ce eu ce eu mai că e mai furios. Da. Crezi că am ascultat și eu, am monitorizat după aceea de două ori discursul ăla în engleză. Și nu semneța? e nu? nu mai e domnul. Și ai, vor, mai, mai, ai mai vorbit cu Alexa de atunci? Nu, -am, nici cu domnul Iliescu n-am mai făcut. Da. <laughs> și, ca apropo de colegii de la știri, uite, Sorine mi -aduce amint, îmi reamintește că Dan Mic a prezentat-o pe uh, Cristina Teacă la știri. I-a zis, Cristina Aguilera vă prezintă <laughs> <laughs> știrile. <okay. laughs> Bun, de la ce am plecat cu asta cu. Uh, Vasilescu. Da. Ah, de la culia Olguța în engleză. Da, și ne în se pare, tare. Cea mai bună înregistrare totuși din ultima perioadă, uh, varianta în engleză a Olguța, După da. le marge tramvai. Uh, mie, eu cred că asta, bună. le marșul tramvai, asta bate tot. Ia să vedem. Mothers can leave their small age children. Sharing house hold the responsibility among partners it implies education and combating stereotypes of course <laughs> but it can be supported by measures such as a mandatory paternal leave mandatory and paternal how the leave. ways made, uh, made an um, extraordinary plea in extraordinary favor of leave here at the UN on march 8 what better opportunity to live to learn about a uh, Household and Child Care Related Responsibilities Noi la piesa asta ne-am gândit încă de ieri Când am auzit-o Bine, 9 și 37 de minute Hai să lăsăm prostiile noastre la o parte Și să jucăm dublu sau nimic, nu vreți? Facem da, da. chiar la lucruri serioase Dublu sau nimic, avem 3200 de euro Imediat în Deșteptarea Deșteptare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 Vină la Dedeman și ia dormitor Eric la doar 594 de lei! Dedeman, dedicat planurilor tale!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 La Selgros, ofertele din martie sunt numai bune pentru casă. Între 16 și 19 martie, ai 20% reducere la articolele Beko și Arctic. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Ce mai bună muzică. Europa FM. Ce mai bună muzică. Chiar cea mai bună muzică la Europa FM. 9 și 44 de minute. Câți bani avem azi? La două sau nimic? 3.200 de euro. Asta înseamnă că plecăm de la 400 de euro, 400, 800, 800 1.600, 3.200. Mamă, mulțime de bani. Luca, ai tu niște întrebări de nivelul ăsta sau? Decente, da, da. Mergem la Iași. Cristian e cu noi. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Din nou! Cum adică din nou? A cât adică... oră ești în la dublu? A două oră. Ia, povestește-ne! Când Ce ai intrat prima dată? Nu știu, două săptămâni în urmă? Aha. A, cu două săptămâni ai fost în direct la... Așa, așa. Cu arițele, Bun, să... vântului? Și ai câștigat? A, cu N-ai câștigat, nu? A, așa, cu scarlet. Aha. Nu, nu, din păcate nu. Cu scarlet. Da, numai, dar, nu, dar ce-ai răspuns că trebuie să răspund Scarlet? Cine era... Aia trebuia să răspund Scarlett, mă rog, am combinat-o acolo. Georgia cu scarlet, ohara. Da. Da. da, cu domnul cu Georgia. A, domnul cu exact. Georgia, dar da. Dar ce șansă exact. aveți să vă extragă iarăși. Așa Foarte e. tare. Bravo, Cristian! Bine ai revenit atunci în direct la Europa FM. Avem patru... Câți bani puteai câștiga atunci? 3.200. Tot 3.200? Da, istoria se repetă, Hai să. Sperăm e, că nu până la capăt. Bine, și a câtă întrebare era asta? A treia, parcă, nu? Uh, cred că a doua. A doua. Eu, sincer, uitându-mă pe întrebări, dacă treci de prima, poți să mergi până la capăt. Lejer. Lejer, lejer, fără probleme. Okay. Bun, știi, știi regulamentul atunci? Avem... Uh, 3200 de euro, plecăm de la 400, poți să te oprești la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi mereu, dar riști să greșești și să pierzi toți banii așa cum ți s-a mai întâmplat, da? Sigur. Bine, 8 secunde pentru fiecare răspuns. Hai, multă baptă! Mulțumesc! 400 de euro. Acum e acum. Prima și cea mai grea întrebare. Cine a fost al doilea rege al României? Ferdinand. de Și primul cine a fost? Carol I. Și de Carol al doilea păi -a și usit. Carol al doilea? Asta a Nu, da, a zis. Măi, ce Carol faci? al doilea, că era al. Da. De ce era al doilea? Deci, stai că verifică. <laughs> ești pe, pe ce ești pe telefon? Pe ce, pe ce cauți? Nu caut pe nimic. Dar ce se aude acum? Îți <laughs> mu sau ce? Îți no, sau no. se aude un sunet, Ce face? <laughs> Pur și simplu v-a spus. Deci, cum ceva. era aia cu Carol al doilea? De ce era el al doilea? Pentru că a fost al treilea... Avea, avea un înaintaș da. care se numea Carol. Hai că nu-l prindem. Ai 400 de euro! Bravo! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Trebuie mergem. doar să te decizi dacă mergi către 800 de euro. Mergem, mergem. Mergem? Așa ușor? Sigur. Nu te... Figur. nu sunt... bine. Bine. 800 de euro. Uite acum, uitându-mă la zona de unde vine Cristian, întrebarea asta ar putea fi chiar simplă pentru eu. De unde ești, Cristian? Din Iași. Aha. ai ceva întrebare din Banat. <laughs> no, nu, no, nu. No. Ar trebui să fie simplu. Cristian, pentru 800 de euro, ce fluviu care traversează Republica Moldova se varsă în Marea Neagră? Nistru. În mod sigur, Nistru. Păi și prutul ce mai face? Prutul nu e fluviu. Uh -huh. Da ce e, domne? E un râu. Și se varsă în Marea Negre sau nu? Se varsă în bunere. A, deci nu e la? Nu e ăla. Omul ce știe. Păi și siretul, a, siretul e... Nu, siretul nu știu, că nu... A, -a spus, spus colegul domnul Iliescu la Absolut <laughs> Absolut deloc. Da. Aici București. Locuiesc la 2 km de malul prutului. A, tare. Noi aici, sunt mai departe de Dupovița... Și-a spus fița... vreodată curios să mergeți de-a lungul lui, să vedeți unde se varsă? nu chiar stăm acolo. 800 de euro, merg la Iași, la Cristian, bravo, Nistru, e răspunsul corect. Mulțumesc, broș. Ai trecut de două întrebări, ești la jumătatea jocului nostru. 800 sau 1600, aici e, e jocul de astăzi. Simt că dacă treci la următoarea întrebare și <laughs> e prudent. Nu, astăzi sunt prudent, ne oprim aici. De ce, domne? O să încerc a treia oară să <laughs> intru în direct. A treia de oară trebuie să lași ceva, puțin timp până să ajungi la a treia oară, dacă devii câștigător azi. Dar de Asta, ce te oprești? Okay, adică, o de ce ai Adică ce ai avut și ce ai pierdut, uite, la cât de des intri în direct, îți permiți să pierzi banii Știi cum e, ulcerul nu merge de multe ori la apă. E adevărat și asta. Am înțeles, ulcerul nu merge de la <laughs> Deci acum, sincer, 800 sau 1600? Ok. Soția zice, e ok. okay. N-ai uh -huh. okay. curaj, uh -huh. curaj să... E soția și colega de serviciu. A, e soția și colega de serviciu. Dumne. Deci rămânem la 800. Rămânem la 800. Bravo! 800 de euro! Cristian Minias. Mulțumesc frumos! Știi cumva, așa, din greșeală, doar din greșeală, cine a scris Mândrie și Prejudecata? Rufoane. Rucola? Ce a zis colegul? Tolstoi, a zis. Rusul Ah, rusul ăla, hă? Da. <laughs> rusul <ăla>. Putin! <laughs> no. nu. Putin, sigur nu. Nu. A, el a scris crimă și pedepsă. E... Un pic în altă zonă. Da. da. Nu e nimic. Asta înseamnă că te-ai oprit bine. Jane Austen. Jane Austen, da. Da, ești da. da bine, bine. Te-ai oprit bine, bravo. Mulțumesc. Bravo. bravo. Putea bravo, fi mai rău. Nu te bucura prea tare, că e nevastă ta lângă tine, deci... Da. Și mai e și colega. Așa, așa. Așa. așa. Bine, colegule, hai. Iane, banii, bucurie te fii fericit. Da, te-ai gândit, da. te gândit ce faci cu banii ăștia? Sigur că da. Te-ai ce faci cu banii ăștia? M-am gândit, da. Așa, și ce Opa, faci am cu am ei? Pe Zine pe. și nouă, că nu te întrebăm de florile mărului. Ce a, faci cu a, ei? Voi la o bicicletă cu acel cel mic. A ce frumos. Cel mare are deja una nouă de săptămână. Da. deci cel mare a trasul un câștigător, că dacă era da. cu prima una mai scumpă. Uite, dacă mergei puțin mai încolo puteai să iei și o mașină. <laughs> da, caz, deja am două a treia chiar. Păi nu, îi luai lui și o conducei tu, la asta mă refer. Da, da, așa drept Bine, Cristian, felicitări. Ai luat 800 Mulțumesc. de euro. Eu sunt tare fericit că am dat banii și noi dimineața asta că nu mai să multe ieri, alaltă, toată săptămâna a stat așa pe uscat cum ar veni, n-am reușit să dăm banii, nu era bine. Nu. Suntem la final de emisiune. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. N-am uitat de concursul Cueber. Dacă ai răspuns prin SMS la 1769 la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce Cueber și Europa FM te premiază chiar acum. Mergem la era luca e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună! Ia uite ce fesele De ce râzi? Da, m-ați luat prin surprindere! E, da, tu pe noi! Auzi, eu mă bucur că e o doamnă în direct cu noi și nu mai e un domn. Să vorbești despre culori cu domnie e o chestie E, tare, e foarte simplu, nu? De ce? E foarte simplu. Mai mult decât culorile curcubeului, nu reușim și acolo ne încurcăm de multe ori. Care e culoarea ta ideală pentru casa ta? Cum am spus și în mesaj, Galben Pai Pentru mine îmi dă o stare de liniște De la Pai sau de la Galben? De la Galben Așa Și ai reușit să-ți îndeplinești visul Sau e doar a, de Suntem în curs e, a, e De îndeplinire bine. Hai că atunci te-am nimerit bine V-am nimerit bine, felicitări, bravo, Raluca Ai câștigat la Europa FM Un kit pentru renovarea casei tale oferit de Chiober Împreună dăm culoare primăverii 60 de secunde au mai rămas din uh, emisiunea de astăzi, ne pregătim să ne întâlnim cu domnul Dinu, care ne face plinul și în această dimineață. ce Luca? Nu îți pare rău nimic. de bani sau îți pare rău? Nu, îmi pare bine, îmi pare bine, îmi pare bine că am mai avut un câștigător. Da? Ar fi fost frumos să meargă mai departe. Da. Da. ar fi pierdut bani. Așteptăm cu nerăbdare ultima da, întrebare, mâine, dar o să vină și vremei. Mâine, mâine, mâine aveam 4000 de euro, așa avem doar 800 cum suna asta? Doar, Doar 800 de euro avem mâine. Da, sau nimic. da, și o mulțime de surprize pe care vi le-am pregătit. Știm ceva dacă doamna Olguța mai merge, mai spune ceva la 1 sau și-a terminat spiciurile. Eu sper să mai fac astfel de vizite. Fără adică oferă mai... conținut, e creator de continui, ca să zic. Mai are ceva de spus? Dar are bine, ea și probabil că o să o vedem în limba română. 9 și 54 de minute, 6 minute până la 10, vin știrile Europa FM, numai bine! te România În Direct, cu voi Guran Aceste evaluări, evaluarea națională Bacalăratul trebuie să respecte într totul Programa școlară Să nu mai fie aceste evaluări Fă spun sincer, eu meditez în clasa a doua, meditez la matematica Aceste teste reprezintă o Mai mult pentru părinți România În Direct, de luni până joi La 1 și spert sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România În Direct Pe europafm.ro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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 16 și 17 martie, ai pieptul de pui dezosat la 15,79 kg și cafea dom Cafe, cafe selectit 250 de grame la 7,49 de lei. În plus, până pe 19 martie, ai LED UHD Smart Samsung diagonala la 101 cm la 1699,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ioana Bruser, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM, venit